La Ràdios Limitat veia 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella! 91, Francesc, FMA La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores! La Ràdios Limitat veia 91.6 FM la coordinadora d'Empas del districte de Sant Andreu ha organitzat per aquest diumenge 9 de juny un passeig educatiu per l'escola pública adreçat als centres públics de les escoles Bressol, Infantil i Primària, Secundària i Educació Especial del districte. Els objectius d'aquest passeig són molt clars. Crear una xarxa viva i constructiva, teixint projectes comuns entre les famílies, mestres i equips directius de les escoles, enfortir els lligams la confiança entre els diferents centres i, sobretot, garantir una escola pública activa, inclusiva i participativa. A través d'aquesta jornada es vol donar a conèixer la tasca que realitzen les de escoles a favor de l'escola pública i l'èxit escolar del nostre districte. Dit d'una altra manera, aquesta jornada pretén demostrar que, tot i la reptellada a Sant Andreu, l'escola pública és de qualitat. El passeig educatiu es farà aquest diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, al parc del Maquinista s'omplirà aquest espai de carpes on els alumnes, mestres i pares faran petites demostracions de les moltes activitats que es desenvolupen a les escoles públiques per millorar l'èxit escolar del districte i garantir una escola participativa. En aquesta jornada no hi faltarà tampoc la diversió que anirà acompanyada de les escoles tabaleres i de les colles tabaleres, perdó, i gegants a les escoles, la dansa i fins i tot un teatre fòrum. De forma directa o indirecta a tots ens afecta el tema de l'educació. Així que, des de tot un poble, animem a que la comunitat educativa de Sant Andreu participi d'aquest passeig educatiu i reivindiqui ben fort el model d'escola pública al nostre barri. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això tot un poble. Qui us parla i acompanya, Cristina Paniello, Marta Sanz i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 El Centre Cultural Can Fabra i l'Hotel d'Entitats Can Guardiola us ofereixen fins avui la sisena setmana de, eh, dedicada a les persones amb malalties neuromusculars. La sisena setmana de les persones amb malalties neuromusculars és un esdeveniment que s'ha aconseguit de consolidar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 activitats, com ara un cinefòrum o la celebració de grups socioterapèutics oberts. Això organitza l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, a SEM Catalunya. Per avui, hi ja ha previst de 6 de la tarda a 7 de la tarda una conferència que té per nom participar és decidir i els ponents que hi participaran són l'Anna Collado, exgerent d'ECOM, Cira Piqué Rosselló, tècnica de l'àrea de coneixement i promoció associativa, l'Ara l'Araceli Crespo i Batxero, que és la tècnica responsable i i bueno, qui, moderarà, qui moderarà bàsicament tota aquesta conferència serà el Pere Noto, que és el doctor en Psicologia. Hem de dir que entre les 8 i les 9 de la nit hi haurà l'acte de Cluenda, a càrrec d'Hilari Floris, president de SEM Catalunya. I també volem parlar-vos avui de la Fedaia que treu els centres oberts al carrer. Avui, a partir de les 5.30 de la tarda i a la plaça Orfila, Fedaia sortirà al carrer, en concret a la plaça Orfila i fins a les 7.30 del vespre, aproximadament. Així, la plaça d'Orfila plegarà els centres oberts del districte de Sant Andreu, el centre obert, obert, eh, cel, el centre obert Cel Bon Pastor i el centre obert Don Bosco, juntament amb el centre obert Sant Martí, per tal de donar, a conèixer i reivindicar la tasca que diària a mi em fan. Durant l'activitat realitzarà també una dinàmica jocs i també hi gira també un manifest. La Fedala és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d'entitats d'infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l'any 1996, està formada per més de 85 entitats que tenen a més de 35.000 infants i 19.000 famílies a través de serveis en l'àmbit de l'acció social, l'educació, la formació prelaboral i l'atenció a les famílies, com ara de centres d'acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits, punts de trobada, maternals, centres oberts, serveis de teràpia, UX, PQPI, entre d'altres. I també volem parlar-vos de l'eix comercial de Sant Andreu, que us ofereix una nova passarel·la al carrer. Demà dissabte, l'eix comercial de Sant Andreu celebrarà la passarel·la de la moda al carrer, que començarà a les 20.30 i finalitzarà a les 21.30, a la Rambla de Fabra i Puig, amb el carrer Concepció Arenal. Aquest any desfilaran 12 comerços com ara Cofac, Filafil, Sabateca, Llumina, Cràton, entre molts d'altres. La passarel·la començarà amb un petit xou... Les passareles són una demostració de les noves tendències en moda. Val dir que tot el que es desfila es troba al petit comerç de Sant Andreu. I el magatzem de Lloguer a Trastés, Privox, eh, serà aquí el patrocinador d'aquesta activitat. Parlem ara de la Ivanov, que us ofereix avui Guerrilla 2013, xarxes, la Unió fa la força. L'Anau Ivanov, de la Fundació Sagrera, us ofereix avui Guerrilla 2013, xarxes, la Unió fa la força amb un gran interrogant al final. Els ponents es faran ens faran un apropament a si la unió en Xarxes fa la força o no, per a què serveixen, quin sentit tenen, si són operatives. A més, hem de dir que els participants són Red Transatlàntica, amb Tomàs Guido, Red Transibèrica, amb José Luis, xarxa Prot a través de Montse Moliner i la red www.redteatrosalternativos.org que és coordinada per Julio Álvarez. Les Garrilles. Són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de divens social de la gestió de projectes culturals. El sector cultural és un espai molt ampli i ple de creativitat i idees. Això comporta la convivència de diversos models de gestió, locals públics, privats, híbrids, alternatius, a pedo carrer, cada un amb les seves diferències, amb els seus processos d'èxit o de lluita diària. L'exposició es farà aquí a la nau Ivanov, de 10 del matí a 2 del migdia, i el preu és de 10 euros, amb esmorzó inclòs, i per dinar us podeu endur, doncs la carmanyola o bé demanar-vos el menú de, de 10 euros. I si voleu més informació, només heu d'enviar un correu a formació arroba nauibanov.com Ara parlem de l'Espai 30 de la Nau Ibanof que us ofereix una exposició sobre l'Habana L'Espai 30 de la fundació de la Nau Ibanof al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui una exposició amb el nom Usted està en l'Habana formada per 50 fotografies triades entre més de 700 negatius fets a l'any 2001 a la ciutat de l'Habana de Cuba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 Uh, doncs, tal com us deia, en començar el nostre programa d'avui, a partir de dos quarts de sis de la tarda i a la plaça Orfila la Fedaia sortirà al carrer. En concret, serà a la plaça d'Orfila i serà fins a dos quarts de vuit del vespre, aproximadament. I per parlar-ne, doncs tenim a la banda del fil telefònic a un dels coordinadors d'aquests centres oberts al carrer de, de la Fedaia, com és el senyor Mario Puixart. Molt bon dia. Hola, Mario, Bon dia. Tenim alguna dificultat? Hola, Mario. Mario? Hola? Hola, bon dia. Oh, ara, bon dia ara. Ara, ara, sí que, ara sí que anem bé. <ríe> <ríe> Molt, bé. Molt bé. Doncs eh, ens agradaria que ens explicaries una mica què, què és la FEDAIA, no? Sí, doncs, mira, la, la FEDAIA, eh, de fet, les sigles de FEDAIA és Federació d'Entitats d'Atenció de, i Educació a la Infància i l'Adolescència. Aquest nom tan llarg, al final, és, bueno, a vegades resolim com Federació d'Entitats d'Infància, és, un, és una federació que diem de segon nivell, són entitats que estan treballant a diferent àmbit Catalunya, a diferents barris, algunes més grans, algunes més petites, que ens agrupem uh, en aquesta federació. Llavors, en, en què és la FEDAIA, són 89 entitats, i de, sobretot de serveis d'atenció a infància, del que podríem dir d infància en risc o vulnerable. I aquí hi ha, tant des de centres oberts, que és l'activitat que fem aquesta tarda, com els CRAES, els centres residencials, que, on hi han els menors totalats per la Generalitat, o les UECs, que són, uh, són les unitats d'escolarització compartida, que, uh -huh. que bueno, en, en general, aquest tipus de població. I hi ha altres serveis, també. Uh -huh. Perquè a partir de quan podem uh, parlar de persones amb, amb risc d'exclusió social? Sí. Uh, Clar, jo et parla en de, de, de risc d'exclusió social, però molts cops parlem en situació de vulnerabilitat. Uh -huh. I aquest a partir de quan... Bueno, és un, un llindar que, a veure, molt, molt clar no estarà allà. Hi ha gent que diu que bueno, quan sumen tants indicadors, no? uh -huh. a més a, a nivell tècnic es, es valora una mica així. Sí. Però uh -huh. concretament, per, quan parlem de centres oberts, uh, que els centres oberts el, el que tenem sí que... Sempre diem prioritàriament uh -huh. població en situació de risc, perquè, uh -huh. sobretot destacant aquesta temporalitat, que mm. són famílies que potser estan passant per un moment on van estar una mica amb dificultats però destacant la temporalitat de que d'aquí pot sortir i tirar endavant però sí que prioritàriament eh, atenem aquestes persones. La frontera no, no, no és molt clara el, en general i a més potser a nivell tècnic des dels centres el que valorem és, és que, que ens arriben els nanos o bé per, prioritàriament també derivats de dels serveis socials on mm. s'ha fet una valoració de faig mm. I doncs, però bàsicament és que es donen diferents indicadors, que poden ser ja sigui a nivell d'alimentació, a nivell econòmic, a nivell d'habitatge, a nivell de la situació familiar, la majoria de vegades, que, que no dona aquesta estabilitat eh, per les condicions emocional o perquè per mm. per el correcte desenvolupament dels nanos. Clar. Mm. Hem dit que precisament aquesta tarda, a partir de dos quarts de sis, hi haurà eh, diferents eh, doncs, diferents centres oberts que sortiran al, al carrer. Un, el lema amb el que es presenta aquesta, aquesta sortida és «Centre obert, un camí d'oportunitats». Sí, sí, sí. uh, què és el que voleu reflectir a través d'aquest lema? Sí, de fet, aquesta activitat es va plantejar al setembre d'aquest any a pla de curs de... De fet, els centres oberts de Catalunya estem agrupats en la Fedalla ja i hi ha una comissió de treball de, de fet, és un grup de treball de... de posem en comú la nostra activitat i una de les coses que es va plantejar és que tant ens passen les propies famílies que venen als nostres centres que això de centre ja no agrada massa i doncs treballa ja. un centre, no? I, però també que és un servei que a vegades és una mica desconegut per la gent és un centre obert, no? i llavors el que pretenem en aquesta jornada de fet, està de forma simultània a diversos indrets de, de Catalunya uh -huh. i a Barcelona, a ciutat en concret també a diversos districtes uh -huh. i el que pretenem és visibilitzar què són els centres oberts i què fem uh -huh. llavors clar, quan diem centre, centres oberts que miden oportunitats que, bàsicament el, el que volem reflectir és això, que al final, al, final, al final de tot el que treballem és per les oportunitats I estem atenent eh, tant infants uh -huh. com adolescents que pel que sigui, tenen menys oportunitats que, que la resta i el que oferem uh -huh. és un espai socialitzador. Són serveis dels que diuen de caràcter preventiu. És a dir, uh -huh. abans de que les coses vagin a més, uh, tant ja sigui per famílies, que bueno, per les raons que sigui soles, s'hi posa molt tirant davant, per doncs en uh -huh. tenen aquest suport. Uh -huh. uh, llavors, el, el, el centre obert uh, atén els nanos en horari extraescolar, quan surten de l'escola, uh -huh. i els ofereix berenar, pensats ja com a suport alimentari... També s'ofreix un espai també de socialització, de senzillament jugar i tenir un espai sa d'estar de, uh -huh. aquí. També espai de reforç escolar i també espai d'activitats que poden ser variades. Sobretot en la línia de, bueno, de treballar, en mol, molts casos, sobretot més a mesuracions per l'autonomia, de tirar endavant uh -huh. de, i també per bueno, la part emocional, també es treballava molt. Són nanos uh -huh. que a han viscut bueno, processos o situacions que... Que, que no tindrem d'haver viscut mai. Però Clar, suposo que el, el fet de que estigui, estiguem vivint aquesta crisi que ens afecta, doncs tenen més raó que mai d'existir aquests centres oberts. Sí, mm. per això també el sentit d'aquesta activitat, de sortir fora i dir a la població ah. que realment o sigui, hem d'estar orgullosos de, com a societat, ens estiguem, ens estiguem dotant d'aquests errors... La majoria són d'iniciatives socials, però també, degellem, també recolzats per a institucions públiques, tant des d'Ajuntaments com des de Generalitat, però que sí, sí que és veritat que són més necessaris que mai, perquè al final això és una inversió de futur, amb, bueno, tant en la cohesió social en els barris, perquè clar, no, no ens oblidem que els centres oberts precisament tenen el caràcter aquest de dinamitzar barris on a vegades hi ha poc teixit, ja sigui perquè ha arribat molta immigració els últims anys ja sigui perquè urbanísticament no estan massa ordenats, o a vegades hi ha poc teixit, i llavors els centres oberts a vegades són els únics que estan allà en aquests barris uh, i, i, i a més implicant els nanos i les famílies en, en, en aquesta millora del barri, no? uh -huh. que això també els fa ser protagonistes i bueno, uh, al final... És, de fet està inclòs dintre el que seria el procés educatiu. Per tant, la idea d'aquesta jornada d'aquesta tarda és, es veu doncs, encara amb, amb més força per a l'hora de sensibilitzar la societat. No? Exacte. Sí, sí. Uh -huh. Hi ha una part de dir, fins ara ha estat un servei que no, no són nous als centre d'obert vint, no. 20, 20 anys, 25 anys o fins i tot trenta. Uh -huh. uh, el que passa que en els moments que corren també vam, des de fer d'allà em consideràs està bé, el primer pas per aconseguir aliances, i aliances, bueno, pot ser un terme que queda una mica així, eh? però aliances és amb el forner del barri, amb els veïns, amb, amb la gent que passa per davant dels centres oberts cada, cada tarda, I, bé, els nanos, és una mica donar a conèixer, no?, de què fem aquí, no? què, a què ens dediquem. I per això aquesta activitat, que és, té un caràcter festiu, sí que inclou una part, que això es fa a tots els territoris on es fa, que és la lectura d'un manifest que queda allà, uh -huh. i que on són els propis nanos i famílies que expliquen què són els centres oberts que fem allà i també els educadors, uh -huh. els educadors que estan a aquests nanos. Doncs des d'aquí fer aquesta, aquesta crida a la societat, aquesta crida als veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu, doncs, que s'acostin a partir d'aquesta tarda, a partir de les dos quarts de sis de la tarda, aquí a la plaça Orfila i que podran gaudir doncs, de tot aquest seguit d'activitats que teniu organitzades, no? Sí, perquè concretament a Sant Andreu uh, uh, són, tres, són tres centres els que, que Barcelona vam creure que era més oportú per, per, per, mm. aquest, per aquesta línia de proximitat, de, de, de separar-nos separar una miqueta en districtes. Hi ha el centre d'On Bosco, el centre obert de Sant Martí i el centre obert cel de Bon Pastor, que són els mm. que dinamitzen aquesta activitat aquí a la plaça Orfila. Mm. Dir-vos també que hi haurà berenar, també hi haurà un espectacle de xancas i malafarts i cirques i després hi ha una gincama on tothom qui vulgui pot participar-hi. Mm -hmm. Doncs et, et passo amb la meva companya Marta, que també té alguna pregunta a realitzar. Hola, Mari, bon dia. Bon dia. Eh, mira, des del 1996, que és quan van néixer aquests centres, eh, en quant de temps d'aquests últims anys a partir sí. de quan és quan sembla que hagi augmentat més la, la necessitat? Vull dir... Sí, mira, el 96 no, no és que neixin, un matí, eh? no és que neixin, és que ens agrupem, diguéssim, vale. uh -huh. en el marc de la Feraia. Uh, uh, a veure, els centres oberts tenen un origen una mica divers, eh? hi alguns que venien de pròpia iniciativa social, i altres que venien de, de parròquies, altres que eren esplais de dissabte de la tarda, que es van convertir en espai diari i després en centre obert, o sigui, cadascú una mica uh, ve del seu origen, però i doncs sí que hi ha hagut un... A ens pregunta, no? Diu, és que s'ha notat la crisi? I nosaltres molts cops diem, és que fins i tot quan no hi havia crisi, nosaltres ja teníem a una part de la població que, tot i la crisi, segueix estant allà. Uh -huh. D'aquests, com ens deia, que, que costa molt que se'n surtin sols. Tot i uh -huh. això, sí que és veritat que, bueno, en els, en els últims dos anys uh, està canviant, i és una cosa que compartim aquí en el marc d'aquestes reunions, està canviant el perfil famílies que mai s'haguessin pensat que podrien estar uh, bueno, uh, necessitant un cop de mà d'aquest tipus de serveis. Perquè, clar, uh, no, no, el fet que vinguin els nanos porta també un paquet d'asseguiment de, de, de la família, amb els educadors, bueno, de, de, de, amb altres aspectes, com a nivell d'habitatge, a nivell mèdic, a nivell d'aliments, a nivell de coordinacions amb les escoles, amb psicòlegs... I llavors, clar, a vegades costa, en aquests nous perfils, de de persones que mai s'havien pensat que es trobarien en aquesta situació de necessitar aquest cop de mà. I sí que és veritat que en els últims dos anys, tot i que, o sigui, dir-vos també que nosaltres estem col·lapsats, en general tothom, gairebé tothom, a nivell de llistes d'espera, i les situacions estan, bueno, cada, cada, fem, cada cop trobem situacions més crues. No cal okay. que en triar aquí, però en bueno, temes, ja sigui d'editatge, d'alimentació, de... De, també de tensions dintre la família pel fet que no hi ha feina la incertesa, que això ho, ho acaben pagant els nanos i, i evidentment els adults també, també ho viuen, eh, I ho, i ho viuen malament però sí que és veritat que els últims dos anys i bé, en especial l'últim any cap aquí uh -huh. estem veient situacions que, no és, que que no ens havíem trobat i la gent que porta més temps deia que això feia anys i anys que no els veia uh -huh. Clar, mentre els centres oberts vagin funcionant, doncs uh es pot donar aquest servei, però clar, suposo que els centres oberts no sou una, una part de la societat que estigui fora, sinó que a, també us veieu afectats per la crisi, no? Per aquesta economia que no acaba de... Ah, evident, i a més com a tercer sector. Clar, ah, nosaltres clar. som un tipus de, de serveis que bàsicament ens financem o sigui via administracions o via institucions uh -huh. uh, i quan dic institucions l'any d'estar molt fortes les obres socials de uh -huh. les caixes uh -huh. ara en queda una uh -huh. <ríe> llavors sí que és veritat que molts dels centres oberts rebem uh, suport del programa Pro Infància a la caixa uh -huh. i gràcies que estem, uh -huh. que, que estem aquí recolzats per això però sí que ho estem, ho estem notant per pressió de, de la pròpia tasca que fem la segona cosa, que els, en centres oberts normalment acostumen a treballar amb ràtio o 10, és a dir, que un educador social té, és el referent d'uns 10 nanos aproximadament, eh? hi han centres que més i centres que menys, que menys, no gaire però que sí. més segur. Llavors, clar no és el mateix que dels 10 que tinguis tinguis un o dos en situacions mica complicades, perquè clar, el nivell d'intensitat no està repartit mai per igual Sempre hi ha situacions que a vegades necessiten uh, més suport en aquell moment i no en un altre. És clar, no que estiguem en un o dos casos que requereixen molta atenció, que estiguem en cinc o sis dels deu, que necessiten una atenció perquè la situació és dramàtica en aquell moment. Uh -huh. sí? en aquell moment. Doncs el centre està en els barris i a la proximitat aquesta de que nosaltres, en general, els que som d'iniciativa social, com el que va fer aia, no som serveis socials. Uh -huh. És a dir, que juguem un paper més de proximitat, d'implicació fins i tot de les famílies en el centre del contacte amb els voluntaris, que, que, que estan també aquí en al centre, que ofereix com un... que a no ens perceben com l'administració, que les relacions són una mica més desiguals que no amb nosaltres. D'acord, doncs el centre ha obert el Bon Pastor, el centre ha obert Don Bosco i el centre obert Sant Martí, doncs seran els encarregats de realitzar aquesta tarda tot aquest seguit d'activitats dels quals hem anat parlant, com per exemple els diferents jocs i també doncs aquesta lectura del, del manifest que oferiran a les diferents entitats per tal de conscienciar una mica i cada vegada més a les famílies i a la societat en general. No? D'acord, doncs Mario, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que el que realitzeu aquesta tarda a diferents punts de, de Catalunya no només a Sant Andreus sinó als diferents punts on es realitzen aquestes activitats doncs, que tingui molt d'èxit i que funcionin i continuï funcionant també aquests centres oberts que tant treballeu per la societat no? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i et convidar a tothom a, a que vingui A partir de dos quarts de sis a la plaça Orfila molt bé. Molt bé, doncs gràcies. gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa i tornem d'aquí una estona a més d'informació. Sé qui sóc, -te prop em fa feliç. Surto corrents cap al carrer, el dia sembla dir Genja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Però això et dic a Si saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. Finalitza avui la sisena setmana dedicada a les persones amb malalties neuromusculars. Per parlar-ne doncs, ens apropem al seu president, el president de SEM Catalunya, el senyor Hilary Flores. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com han anat aquesta sisena setmana de les persones amb malalties neuromusculars. Bé, si sí, hem de fer un balanç, jo diria que ha estat positiu en el sentit que les conferències s'han tingut al nivell, els ponents han aportat informació molt interessant, l'única cosa que no és molt positiva és que la participació, excepte uh -huh. el primer dia que ha tingut la xerrada mèdica, no ha estat al nivell que potser ens agradaria com a, com a entitat. Uh -huh. Clar, suposo que en aquests moments doncs, la gent està passant un, un... per moments difícils, no? Sí, això pot ser una raó i també que el nostre col·lectiu, com que hi ha molta gent que vam candidar a rodes, uh -huh. doncs tampoc és fàcil de, uh -huh. de mobilitzar-lo. Uh -huh. A més, ha estat una setmana on s'han abordat diferents aspectes tractant sobre la malaltia, amb la qual cosa doncs, era una mica esperadora si la gent participava, no? Sí, efectivament. Sempre, sempre és un risc si et surt de, del que és d'informació purament mèdica, mm. que sabem que, que sempre és la que la gent espera, espera més, no? El mm -hmm. que passa que, clar, també hi ha molts aspectes al voltant de la malaltia, aspecte socials, aspectes de les tècniques que també pensem que, que cal que els socis estiguin informats i s'ha de, uh -huh. de buscar una mica una setmana plural quant a continguts. A més, aquesta tarda realitza última sessió. Sí. Què és el que podrem veure avui? Doncs avui parlarem sobre el tema de la participació, uh -huh. que pensem que és un dels punts molt importants en el sector o en el món associatiu, uh -huh. ja que si ve a Espanya Catalunya, en comparació amb els d'Espanya hi ha molta participació, potser no és tot lo gran que, que voldríem per poder tirar davant les noves entitats i que, i que siguin fortes realment. Uh -huh. Llavors, entrem d'això, entrem de, de com fer perquè la gent participi, quines eines hi ha, quins mecanismes. Uh -huh. doncs millor, millor dit eh, en, en aquest sentit, perquè la gent... Doncs... Que, que vulgui doncs, que s'apropi aquesta tarda aquí en aquesta, en aquesta xerrada que es realitzarà eh, al Centre Cultural Can Fabra, no? Sí, està tot conviat a venir perquè, a més, el tema de la participació és un tema transversal que no ens afecta nosaltres exclusivament com a entitat del sector, diguem-ne, mèdic, sinó que, que afecta a qualsevol entitat al buscar eines per fer que els socis participin. Uh -huh. Molt bé. doncs si vols afegir alguna cosa més. Bé, jo bé voldria agrair la gent que ja ha vingut fins ara i tornar a fer això, no? una actida a la participació tant avui que serà pròpiament dita com també a la nostra entitat ja que qualsevol mà serà ben rebuda doncs ja són 6 edicions les que es porten a terme i evidentment s'ha doncs, de reconèixer la tasca social que realitza SEM Catalunya per als diferents llocs de, de, del país, no? Sí, és una tasca que pensem que, que és important i més avui en dia en, en aquell marc que tenim de, de retallades mm. i de pèrdua de drets socials doncs a vegades la tasca l'entitat ha de substituir una mica a la feina que hauria fer l'administració Clar. I llavor ara ens hem d'aprendre una mica aquesta, aquesta vessant que, que no és el que voldríem, però que, que no hi ha altra que, que fer-ho. No? Perquè vosaltres us heu vist afectats per, per la crisi, l'entitat. Sí hem vist reduïdes les subvencions, cosa que, que ha implicat que mm. ha hem hagut a reduir el número de, de gent que treballava. Mm. I clar això malgrat que vulguis, vulguis fer l'esforç de mantenir els serveis de mantenir la qualitat, si hi ha menys treballant i tampoc hi ha voluntaris, doncs és complicat, és complicat i la, la iniciativa privada en aquest país tampoc està al nivell que voldríem. Ja que, per exemple, la lliure de mecenatge no, no està ben ben feta i bé s'està en procés de, de revisió i a veure si d'aquesta manera eh, podem fer que, que hi hagi més... Eh, no depèn tant de l'administració la, pública, sinó també tenir ajudes des del vessant privat. Doncs et passo amb la meva companya, Marta Sanz, que també té alguna pregunta realitza. Hola, Olé. Hilary, bon dia. Hola, bon dia. Mira, eh, en el camp de la investigació, eh, com, com estan les malalties neuromusculars en aquest moment? Vull dir, doncs la, dir... la, sí, la veritat és que, malgrat en aquest país no s'investiga massa perquè no hi ha els diners per la investigació, sí que el, el dilluns, que hem tenint xerrada mèdica sobre aquest tema, Uh, va ser interessant ja que sembla que per algunes malalties non musculars com pot ser el docent uh, està a prop a prop de que hi hagi un medicament no per curar, perquè això encara és una mica una panacea però sí per poder alentir el que és el procés de degeneració de la malaltia cosa per nosaltres ja és important i el fet de que hi hagi perspectiva algun medicament encara ho és més uh -huh. Per tant, quins serien els reptes de, de futur? Ui, reptes n'en tenim molts o sigui, per una banda, evidentment, hi ha el tema de la investigació, però per altra uh -huh. també podríem dir el, el reconeixement social envers la gent que pateix una malaltia neuromusculars, que la gent conegui la nostra, nostra dificultat, els nostres problemes, uh -huh. i, i bé, i que es canviï ratllades, i que, que els drets socials es podien restablir una mica el nivell que teníem fa, fa uns anys abans de la crisi. D'acord. Molt bé, doncs Hilari, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquesta xerrada, aquesta setmana de les persones amb malalties neuromusculars que s'acaba avui, doncs que sigui tot un èxit i evidentment doncs, a aquelles persones que es vegin afectades per aquest tipus de, de malalties, doncs, que a poc a poc vagin trobant alguna, alguna solució no, a aquests problemes. Gràcies a vosaltres i també ser per fer difusió de, de la setmana perquè així la gent estigui informada i pugui venir a marxa a venir. Moltes gràcies. Doncs avui que s'acostin a Can Fabra, oi? Això mateix, a partir de les 6 de la tarda. Molt bé, doncs ho direm des d'aquí, que a partir de les 6 de la tarda doncs el Centre Cultural Can Fabra acuïa aquesta, aquest, aquesta última sessió de la sisena setmana de persones amb malalties neuromusculars. Molt bé, doncs, Ilaria, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon Vinga. dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim algunes més eh, entrevistes, algunes connexions més a realitzar, el que serà precisament el que farem ara mateix. Fins ara.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 Molt bé, doncs senyores i senyors, avui hem començat amb dues notícies doncs, força serioses i el que volem fer ara doncs, és gaudir del cap de setmana i ens n'anem cap a l'eix comercial de Sant Andreu perquè us ofereix una nova passarel·la al carrer. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les responsables de l'eix comercial del Sant Andreu i que ha sortit doncs, precisament al comerç al carrer a partir de demà a dos quarts de nou del vespre. Uh, Ruth Sánchez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no? Demà dissabte l'eix comercial organitza aquesta passarel·la de moda al carrer. Sí, sí, demà a dos quarts de nou, al uh -huh. passeig de Fabri Puig, cantonada en uh -huh. Concepció Arenal, farem uh -huh. la sisena passarel·la moda al carrer. Ja esteu apesats, no, a vosaltres a fer això de les passarel·les? Bueno, és el sisè any i mm. bueno, aquest any participen 12 comerços. Mm. Una empresa nova a Sant Andreu, molt innovadora, mm -hmm. és un... Llo... lloguer de trasters urbans. Lloguer de trasters urbans, sí, això sí. no ho coneixíem fins ara. Bé, bueno, és una manera de... Viu més ample dintre de casa claro. i ho porta amb tot allò que jo t'ho guardo, per exemple. Ah, mira, està bé, eh? I la passarel·la començarà eh, amb un petit espectacle, no? Sí, un petit espectacle eh, d'aquest mateix que estàvem parlant, del Prívox. Uh -huh. Molt el Lloguer bé. de trasters uh -huh. urbans. I, bé... Bueno, tot és, bueno, a veure, nosaltres intentem fer una passarel·la diferent a les normals, amb xous, uh -huh. entremig, i bueno, deixant clar que tot el que es desfila qualsevol persona ho pot trobar a dos minuts. Uh -huh. Perquè precisament això és el que eh, té d'important a l'eix comercial de Sant Andreu, no? que ofereix un tracte i un servei que difícilment els, els centres comercials eh, grans poden oferir, no? S'en Andreu, a més a més, encara té aquell ambient de poble, respira aquella, aquell tracte de poble de tu a tu, que uh -huh. si et falta alguna cosa, doncs no et preocupis, ja tornaràs. Clar. Uh -huh. A més, en les passarel·les el que volen és una mica fer aquest, precisament aquest contacte amb el veí, amb la veïna. Sí, i a més a més també donar, al dia de la passarel·la ve molta gent d'altres barris, donar-me a conèixer el que és el barri de Sant Andreu i donar-me a conèixer també el que és el comerç de Sant Andreu. Uh -huh, molt bé. Uh -huh. Doncs uh, també hem de dir que uh, l'ex comercial de Sant Andreu fa molt de temps que funciona i que doncs, aquesta és una nova uh, activitat que es, que es realitza a través de, del, del comerç de, de proximitat. Sí, sí, sí. I ara, per exemple, bueno, també dic el dia 25 comença el 20è per anys de paradors, que això també... Ah, bueno, bé. arrastra moltíssima gent uh -huh. i, bueno, no parar de fer coses, perquè estem rodejats de grans àrees i, bueno, Clar. <ríe> cal treballar molt. Cal treballar molt per portar endavant doncs, el petit comerç ah, ja, ja, de, de casa nostra. Exacte, per sobreviure en oh. aquests moments tan durs. No hi ha barri i... sense comerç i no hi ha comerç sense barri. Aquesta crisi que ens està afectant, suposo que les botigues també les estan eh, patint, sí. no? Sí, sí. Uh -huh. sí. Molt bé, doncs des d'aquí convidar a tots els veïns i veïnes que ens estiguin escoltant en aquests moments sí, sí. que l'Eix Comercial de Sant Andreu demà celebra aquesta passarel·la de moda al carrer. Esteu tots convidats i us ho passareu d'allò més bé. Molt bé, doncs, Ruït, moltíssimes gràcies per us contactar esperem. amb vull. Gràcies. Vinga. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que el que fem ara mateix serà una nova pausa, però nosaltres, com que ens agrada molt estar informats, doncs d'aquí una estona tornem a més informació. Fins ara. Som sols, estem sols, som cendra, som pols, som fades, som foc, som neures i no tenim nom. Som estrocs, fi el que li fat i som el que som pro Tot canvia per moments I tot allò que et plagui, allò que tu ressal i nés una part No ho dubtis el que es fa dirre Molt bé, doncs el que fem ara mateix és repassar algunes de les informacions que ens han arribat aquí a la redacció. Parlem del cap de la Trinitat Vella que us convida a combatre el tabac. El cap de la Trinitat Vella organitza avui una taula informativa per ajudar-vos a combatre el tabaquisme. Us oferirà tota mena de consells per a aquells que sou fumadors, que per què deixeu de fumar? Molt bé, i també hem de dir-vos que eh, precisament demà eh, continuarà el curs de sardanes de la Trinitat Vella. La plaça de la Trinitat Vella acollirà demà dissabte entre les 11 del matí i la 1 del migdia un curs de sardanes. Per trobar-hi més informació, doncs, només heu d'anar al centre cívic de Trinitat Vella. I també volem parlar-vos del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'activitat Gent de Festa, de la qual us en parlava ahir, i que el que vol és aproximar-se a les festes catalanes. El Centre Cultural Can Fabra, carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies a la sala passadís de l'Auditori l'exposició Gent de Festa. L'exposició Gent de Festa és una mostra documental i fotogràfica sobre les festes catalanes i la implicació social.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 Representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català, cultes ancestrals en tribu d'aigua i el foc com a béns col·lectius, així tot seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. La mostra és adida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona. I ara parlem de l'activitat Festa al carrer a Sant Andreu. La vida al carrer és pròpia de la manera de fer la festa a Sant Andreu. Vine a l'exposició que es fa al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El seu caràcter, popular, el seu caràcter plural facilita que es converteixi en la festa de tothom, l'espai de trobada dels andreuencs i andreuenques, de les entitats, del veïnat, dels botiguers, dels passejans, dels visitants i dels nouvinguts.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 Més coses a comentar-vos, hem de dir que ja estan acabant algunes de les activitats de les quals us anem parlant i una d'aquestes, una de les que acaba precisament aquest diumenge és la que realitza la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra que us acosta al dibuixant de còmics Alfonso López. La Biblioteca d'Ignasi Iglesias Canfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins diumenge a la Sala Exposiciós, una selecció que recull l'obra publicada d'Alfonso López, durant els últims deu anys on destaca la diversitat de registres del conegut autor de còmic, que van des de la comèdia acostumista, l'aventura i la fotografia, fins a l'humor polític. La presentació anirà a PP de Pepe Galvez, estudiós i crític de la historieta, i visita guiada de l'autor Alfonso López. L'entrada doncs, és totalment mm, gratuïta. I el que volem ara és tornar al principi perquè volem parlar del Parc de la Maquinista, que aquests dies, precisament aquest diumenge, doncs us ofereix el nou j Passeig Educatiu. Aquest diumenge al Parc de la Maquinista hi trobaré un passeig educatiu per les escoles públiques de Sant Andreu des de les 10 del matí fins a l'hora de dinar. A les 10 del matí començarà doncs, els tabals i els gegants de les escoles. D a les 12 del hi haurà el passeig per l'educació, on hi trobarem doncs, tallers infantils i mostra de bones pràctiques per l'èxit educatiu. Això qui organitza és la Comunitat Educativa de Sant Andreu. I a partir de les 11 i migdia doncs, hi haurà la dansa Visca Escola i a les 12 un teatre-fòrum que té per nom les motxilles de la Laia i en Joan. I tot això ho doncs, organitza la coordinadora d'empa del districte de Sant Andreu amb, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la FAPAC. Molt bé, doncs sembla que tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor José Maria, Josep Maria García, eh, que, eh, a veure, si em passa en el full i ara tots seguit us informem del tema. Doncs sí, parlem amb el senyor Josep Maria Garcia, que pertany a Fotosagrera, molt bon dia. Sí, bon dia. Hola, bon dia. Bon doncs dia. estàvem abans repassant algunes de les informacions que hi ha per aquest cap de setmana i precisament em de que a partir d'avui hi ha una, una exposició que parla sobre l'Habana, oi? Sí, uh, justament és inauguració avui a les set de la tarda uh -huh. uh, que fa un company del grup, diu sí. uh, Josep Lluís Roig, és, uh, bueno, és membre del grup i de l'agrupació de fotografia de Catalunya. Uh -huh. que ha fet un treball, bueno, és Medalla d'Honor de l'Agrupació de la Fotografia de Catalunya. Uh, va fer un treball al 2001, amb un treball analògic, uh -huh. analògic vol dir quan es va fer la fotografia en pel·lícula, uh -huh. i bueno, aquest, aquest treball ha fet un recull, i el present avui a l'Espai 30, allà on hi ha la, la cinta que coneixem com Nou Ivanov, uh -huh. allà al carrer Honduras. Eh? Perquè el senyor Josep Lluís Roig porta molts anys dedicat a la fotografia. Sí, és un, és un veterà, Uh, és una persona que bueno, és un referent dintre del grup i, i com a tal presenta un treball força interessant que us convido que pugueu vindre a veure i agaudir-ho és un uh -huh. treball bueno, dintre de la seva especialitat uh, recull un set d'alguna manera de tot el que és el, el paisatge humà de l'època de Lla Habana uh -huh. el treball es diu set en Lla Habana uh -huh. i bueno, bàsicament és el color i, i el paisatge a escoles i... Bueno, un desoblumment humà que hi havia en aquella època, el que és l'Habana, bàsicament. L'exposició es diu que vostè està en l'Habana. Vostè està en, en l'Habana, sí. Uh -huh. I quantes eh? fotografies podrem Hi ha unes, unes 50 fotografies aproximadament, uh -huh. i bueno, és un recull interessant de, que ell va fer, pues, ja et al 2001, i, i estan penjades allà les, la planta baixa, les podeu veure. Eh? Uh -huh. A més, hem de dir el senyor Josep Lluís Roig eh, també ha realitzat al alguns llibres, eh, algunes guies turístiques. Mm? Sí, exacte. Eh, és una persona que a professional, és fotògraf professional, i durant mm -hmm. la seva vida professional pues, ha desenvolupat guies turístiques que ens podem trobar, encara ara, o, que són alguns que ens maquajegem, i els uh -huh. no serveis sé, turístics. Eh? Mm -hmm. doncs eh, et passo a companya Marta que també té alguna pregunta a realitzar hola molt Josep Maria eh, m'imagino que, que a banda de, de la gent vull dir també podrem veure la Floridita, la Bodeguita del Medio i els típics cotxes de l'Havana no? en aquesta exposició exacte, exacte. sí, sí, sí uh, José Luis és una persona molt perfeccionista i he sabut vas fer una extracció molt típica d'aquells moments tal com us de. i per això els convido avui a les 7 de la tarda i estaràs és posar tot el que és fins a mitjans de, de juny, ai de juliol, disculpeu, ah. i a més de juliol allà, l'espai 30, sí, sí. D'acord. Sí, sí. Doncs nosaltres des d'aquí convidem a tots els nostres veïns i veïnes a acostar-se a aquesta exposició que es realitza a la nau Ivanov i que porta Espai el 30, nom eh? d'Ausia Tastain. Espai, la... sí. Espai 30 de la nau Ivanov. Sí. Espai 30, exacte. exacte. I també, també ha fet plano sobre Gaudí, no? Sobre modernisme, gòtic, romànic, Bueno, aquesta exposició no justament uh -huh. a la banda. es trobareu una altra exposició uh -huh. de la Maria José, una noia xilena, que porta un, un pel·l d'anys aquí amb nosaltres, uh -huh. i professional també la fotografia, i la trobaré al segon pis, on eh, també el d'una fotografia molt singular. Molt bé. Doncs en quant hi hem vist una doncs tenim l'oportunitat de veure l'altra gràcies a, a Fotosagrera molt, molt bé, doncs moltíssimes molt bé. gràcies Josep Maria per acompanyar-nos Molt bé, moltes gràcies, molt, molt amable eh? -te -te -te -te -te. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui El que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda Molt bé, doncs ja tornem aquí novament i parlem ara, novament, de la Nau Ivanov, que us ofereix una nova edició del Pentateatre Atòmic. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins al diumenge Pentateatre Atòmic, volum tercer.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 doncs hem de dir que aquesta, aquesta obra té una durada de dues hores aproximadament la seva entrada és de 12 euros I, però atenció perquè els amics de la Nau Ivanov tenen un 50% de descompte més una consumació gratuïta la venda d'entrades es pot fer per teleentrada una hora avançada aquí ja i aquesta, bo, aquesta obra Penteatre Atòmic de la Nau i Benof, la podeu gaudir avui i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda i ara parlem d'una activitat que la setmana que ve doncs podreu sentir a través d'aquesta mateixa freqüència aquesta mateixa misura, perquè el que volem parlar és del trasllat de l'equip d'atenció a les dones. Aquest trasllat es farà el dilluns, hem de dir que es traslladen al carrer Mari Curí de Nou Barris i si voleu contactar amb ells, si voleu contactar amb l'equip d'atenció a les dones, hi ha un telèfon, el 9-3-291-5910, també hi ha el fax que és el 9-3-353-2715 i si us voleu posar en contacte amb l'equip d'atenció a les dones a través de mail, podeu fer-ho a ead arroba bsgna.cat. Com arribar-hi en metro la parada de Jogmajor, que és la línia 4, la groga i els autobusos a l'11, el 31, 32, 47, 50, 51, 73, 76, 82 i 173. Els dies de, de, de, de, de tancament de l'EAT a causa de, del trasllat és, són els divendres, 14 de juny a partir de la 1 de mitdia, els migdia, el dilluns 17 de juny tot el dia i si tens doncs, cap urgència doncs, bueno, per violència de, de gènere doncs, eh, només quan t'adressis al doncs, Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, que està Castellcarre Comerç 44 i el telèfon és el 970 30 30. Molt bé. Doncs també podem comentar-vos que hi ha algunes activitats preparades de cara a la propera setmana, com per exemple el Consell de Barri Extraordinari de Congrés Indians que serà dimarts a partir de les 7 de la tarda al Casal de Barri de Congrés Indian, situat al carrer Manigua, número 2535. Molt bé, doncs nosaltres que d'aquesta manera tanquem la paradeta per aquesta setmana. El que encara ens queda algun minut ens comenten, doncs per aprofitar-lo podem fer, podem dir-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 933456454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius.r www.tv-fm.com Doncs per repulsar vosaltres en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar doncs, tot allò que creieu convenient. Molt bé, doncs un donant les gràcies a la Cristina Paniello, a la Marta Sant al Ricardo Malabé i que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau!